שמואל א', פרק י'. ויקח שמואל את השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו. ויאמר, הלא כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. בלכתך היום מעמדי, ומצאתה שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין, בצלצח. ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. והנה, נטש אביך את דברי האתונות, ודאג לכם. לאמר, מה אעשה לבני? וחלפת משם, והלאה, ובאת עד אלון תבור. ומצאוך שם שלושה אנשים, עולים אל האלוהים בית אל. אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושת ככרות לחם, ואחד נושא נבל יין. ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם, ולקחתה מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלישתים.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 ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילכד שבט בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותילכד משפחת המטרי. וילכד שאול בן קיש, ויבקשוהו, ולא נמצא. וישאלו עוד בא אדוני, הווה עוד הלום איש? ויאמר אדוני, הנה הוא נחבא אל הכלים. וירוצו, ויקרחוהו משם, ויתייצב בתוך העם,